Zidești oamenilor, Sfinte Ioane, și tur nebiruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele lor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, izbonitorul vrăjmașilor cel puternic! Bucură-te, cel ce biruiești abere în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești faturi de taină! Bucură-te, iubitor de Mir. Al mirosului celui de taină. Bucură-te, trandafirul cel neveștejit, Al mirosului celui dumnezeiesc. Bucură-te că izvorăște râul vindecării. Bucură-te că faci să curgă pârai minunate. Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăriaș copilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor! Bucură-te, prea cinstite înainte, mergătorule! Bucură-te, Prorocule Sfinte, Botezătorule, Pentru mulțimea minunilor tale celor vrednice de laudă, De ți-am aduce cântă și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu să vășim cu vrednicie față de darurile tale, pe care le dăruiești nouă, celor ce cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Torule de lumină și dumnezeiescule Ioane, prorocule, cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră acelor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te! Folositorul săracilor și al văduvelor, Bucură-te, Vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, Bucurăte lauda cea dulce a celor necăjiți, Bucurăte te frumoasă a celor osteniți, Bucurăte, te întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor. Bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor! Bucură-te, că celor ce-nnoată Tu le ești povățuitor! Bucură-te, că Te-ai arătat doctor celor bolnavi! Bucură-te, locul hranei celei fără de moarte! Bucură-te, pacea vieții cele nestricăcioase, Bucură-te, țarina pomilor celor înfloriți, Bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vie, Bucură-te, preacinstite înainte, mergătorule, ce Finte botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreților tăi, că luminezi ca o făclie prealuminată pe cei credincioși, și arzi pe cei ce nu cântă lui Dumnezeu. Aliluia! Credincioșii de-a vedere, Lăudându-te cu cântări preamărite, Căci ca un rai frumos, Dumnezeiesc și stăpânesc, botezătorul Sfinte, Răspândești bun miros, Sfințind pe cei ce te laudă pe tine, Cu căldură știți cântă așa. Bucură-te, Mărgăritarul cel frumos și de mult preț! Bucură-te, Izvorul cel prea frumos și prea bogat! Bucură-te, Vasul cel de mir, Al îngerilor și al oamenilor! Bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor! Bucură-te, Sabie înfricoșătoare, Asupra ereticilor, bucură-te pe cei de acelor două testamente. Bucură-te că izbăvești din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor. Bucură-te floarea cea prea frumoasă a dreptei credințe. Bucură-te, mirul celor cu bundar, Bucură-te, prea cinstite înainte, mergătorule, ceața lumii, frumusețea cerului ce-a împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie pe cei ce te laudă cu credință zicând Aleluia. Hallelujah Hallelujah